Той чув Лук'янові слова, а Лук'ян уже захріб, заснув відразу. Та з сусідньої кімнати вийшов, зачувши розмову, Григорій Митрофанов і звернувся до Лук'яна. І справді, а для чого це ти, Зухвальців, такі негожі слова про його імператорську величність говориш? Але перебив його мову Степан, що, прокинувшись, Чув усю пригоду від початку. «Тобі, Григорію, що треба?» Замахнувся він на Григорія. «Зараз уже й доношчик об'явився. Дамо добре пам'ятного знатимеш, як доносити!» Замовк Григорій. Пішов знову в свою кімнатку. Стихли всі. І за кілька хвилин мертвим сном спала вся компанія. Настав ранок. Прокинувся іона. Прокидалися школярі Усім тільки і думки було, якби похмелитися Бо на похмілля після вчорашнього бенкету Не в одного в голові джмелі гули А найбільше в старого іони От що, братці, хочу я хоч трохи браги випити Звернувся він до приятелів Ну що ж, добре, ходімо до Шинку, там і нап'ємося Пішов старий, а з ним Лук'ян і Григорій Випили трохи і вернули одлежуватися до школи. Почалася розмова. І тут згадав Іона про вчорашню пригоду. А що, братці, хто це з вас ночість про його імператорську величність безчесні слова говорив? Та ось той, хто з тобою ходив похмелятися, той і говорив. Знову не витерпів Григорія і показав на Лук'яна. Ой, ні, знати нічого не знаю, ніяких я слів не говорив. «А нащо ж ти не признаєшся?» – приставав Григорій. «Ось як я піду, та як донесу про тієї слова, то буде всім лихо. Ти, отче Оно, як почну тебе питати, то не зречися». Ну що було сказати Іоні? «Ну що ж, іди, донеси, а вже ж я потверджу». Дуже не вподобалася ця розмова всім школярам, а надто Степанові. «Ти що ж це?» підійшов він до Григорія. З нами жити не будеш чи що? Коли ти жити з нами хочеш, то чого ж доносити йдеш? Ось тобі донощику. І з усієї сили вдарив Григорія по шиї, збив з ніг. Переляканий схопився Григорія на ноги, та розлютований Степан ударив знову, так що аж із хати вилетів Григорій. Ось тепер іди й донеси Минуло кілька хвилин. Григорій вернув до хати, зараз же знов до Степана. «Стій! Стій, Степане! Я тобі лихо доведу!» Не стерпіли тепер Купріян з Микитою. Вчора вони п'яні лежали в кімнаті дякові і не чули, що сталося. Але сьогодні довідалися про всю пригоду. І добре знали вони, що лихо буде Лук'янові, якщо дійсно Григорій донесе. Тож хотіли вони допомогти товаришеві. Почали лаяти Григорія. Знявся справжній галас у школі. «Ну що ж, іди, підеш, похватаєш у нас кия!» Сиріч палки. Не втихомирювався Григорій. Погрожував тепер уже всьому товариству. Справа вже і до кулаків доходила. І не минути бійки, коли б не старий Іона. «Ну, хлопці!» «Годі сваритися! Ходімо до шинку, венця покуштуємо!» До серця припала всьому товариству ця пропозиція, і вся компанія рушила до шинку. Тільки Лук'ян пішов на базар знайому бублешницю побачити. Та хоч йшли всі вкупі, але й дорогою знову завели сварку. Купріян так той навіть ударив кілька разів Григорія. Увійшли в шинок, Гнат Кривенький випив дві чарки та пішов до школи обід готувати. Сьогодні була його черга. Решта сіла коло столу, почалося частування, та дарем думав старий Іона, що за чаркою помиряться школярі з Григорієм. А вийшло на гірше. Горілка тільки масло в підлила. «Ось слух до ножчику», – говорили школярі. «Ми тебе в школі різками очмагаємому і виженому геть!» А Степан так просто кілька разів кулаками вибивав Григорія з шинку. Та Григорій не хотів йти, усе, вертався і кричав. «Буде, буде вам не одному!» У відповідь лунала добірна лайка і погрози. Зовсім розлютувався Григорій, не товаришів, аж тремтів від злості. Всей час біля шинку проходив капраль. Вискочив до нього Григорій, попрохав Дошинку, сів із ним поруч і почав частувати. «Хочу я тобі сказати слово, і те слово скажу потім. Тепер вам уже не втекти», – звернувся він знову до товаришів. «Ось я піду, солдатам об'явлю, щоб вартували вас по дорогах. А задумаєте втекти? Так за вами погоня буде. А чого ти не хваляєшся?» «Ми не боїмося, і тікати нам нема чого». Втак минуло кілька часу. Задзвонили дзвони по церквах, і Купріян з Микитою пішли до церкви.